leporatzen dizkiguten egitateak e, ba, publikoki eta ba elkartasunarengatik eta e egin dugun eh e, izanda ez batzuk kasu batzuetan leporatzen digute enpresoen osasunarloa asistitzea beste batzuei arlo publikoan beste batzuen e, kasuan ba bereien aldarrikapen e, bereien eskubiden defendtzen aldarrikapena publikoki e, lantzea beste batzuei e, leporatzen zaie itarte karitzalanak egitea, alegiak kontaktuan, jartzea, kolektiboa, eh, kanpoko eragilekin, ba, eh, elkarren berri eta eh, elkarren eh, burutazioen berri eh, izan eh, zezaten, eta beste kasu batzuetan pues, familiarrak izatea da eh, zigortzen dena, edo zigortu nahi dena da, e familiarrak antolatzea beregin artean babesa emateko eta nolabait arintzeko, ba, sakabanaketak eta eta presuenego erak dakarren e, ba baitara ba, da, takartzan zaitasun guztiak, ezta? Horiek dira egitateak, eh orrela e, gauzak e, egitea leporatzen zaigu, gainera leporatzen zaigun e, denbora da 2012tik aurrera, legia eta enbiardunaldi armatua indarrean ja ja zegoenean, eta ezaten digute, oza, leporatzen digutena da, hori guztia egin izana etarentzat etaren aginduz, edo eta etari laguntzeko, ez? Hori da guk ezaten duguna hasieratik eta eta betidanik hori ez dela horrela, ez dutela frogatu eta ez dutela frogatu, baina hori da e, ba, kursazioa gure kontra mantentzen dutena. Zer espero duzu ea hau ziortarik? Pues espero beti eh, deus deuz gutxi ez dela di nazionaletik. Hori da arasoa. Benetan auzkiaoe aztertuko balitz eh termino objektiboetan, eh karga politikorik gabe, manipulaziorik gabe, ba eh, absolutubi algo industela guztio konbentituta daude, ez? Eh? Beste gerta daiteke ez dakigu zure askotan zehar ikusi zandugun eh no la sigortututen jendea olako lan eh, ba, politiko soziala, sindikala edo edo gaste arloko lana egiteagatik, ehs eta Gure aurretik, ba, beste batzuk egon dira e, gartzelan, e, zortzi urte ordainduz, handizian ba, e, aldeko mugimenduko parta izateagatik ez e, Gure ustez, desberdintasuna egon badago, oraingo honetan ereikitzen dielako gure kontrako e, ba, etaren erektarekin harremana izatearen izatearen erausia eta ez dagoenean, eh? Eta horrek markatu beharko luke desberdintasun bat. Baño se espero deite que nadaอุtegionaleetik ba, beti okerrena da, ez, Eta gure ustez oso sanguratsua da eh, ba beste kasu batzuetan, incluso zu senda eskea zuzendaritza edo etarekin harreman estua leporatu zaien kasuan baina bai izan izandia sei e, urtekoak eta aldatagusti zere fiskaltzak o prokuradoreak e, guri bikoitza horren bikoitza eskatzen eskatzen digu ez e, orduan hori ja esanguratzua da, horrek eh, markatu nahi du balerro bat eta hori oso arreskutsua da gaur eh, egun. Gure ustez, eh, onen guztian eh, eragina kolektiboa da, ez? Hemen eh, kriminalizatzen ari dena elkartazuna da, hemen kriminalizatzen ari dena presoen eskubiden defensa defentsa da, eta eh, hemen... Bueno, pues eh, no la daiteko eh, jarrera politiko bat, ideologiko bat, edo humano bat, ez eh, igortu, sigortu eta uste dugu eh, esan bezala naiz eta egoerat pertsonalak izan honen eragina edo honen eh bai impactua kolektiboa dela, ez? eta horregatik eh, pentsatzen dugu ere ba elkartasun kolektiboa eh lideratu behar eh, behar dela eta hori kolektibitateetik ere erantzun behar zaiola auzio ni, eh?